Càpsules musicals amb Rafel Corbí, avui des del 2001 recuperem el segon album en francès d'Anna Torroja. Tu di que tu prefere ne rien dit Comme si sous mes tracas mourir Et que si je la voix Le cœur me tient en de souffrance tu parles et ne folis L'àlbum, conegut com Anna Torroja, es va publicar l'any 2001. El segon àlbum enregistrat registrat estudi en idioma francès de d'Anna Torroja, d'aquesta magnífica intèrpret Anna Torroja. Recordem nosaltres per la seva etapa meravellosa al costat amb els germans José María y Cano, com a vocalista de Mecano, nascut a Madrid el 28 de desembre del 1959. Va iniciar la seva carrera ja amb aquests germans... Eh i va formar part en Damecano, de debutant com a solista l'any 1997. Aquesta és la seva etapa de música en francès. De fet, la seva etapa escolar va començar ja amb un Liceu, un liceu bilingüe d'Albiso, un barri de Madrid. Avui ens centrem recordant alguna de les cançons que formava part d'aquest disc. Oh no m'ha perdonat de C'est comme ça. Moi juste posé sur terre, les sentiments m'ont laissé faire et je les ai suivis jusqu'à toi. Je n'ai pas d'enfer ou d'enfer. En aquest disc que escoltem, llançat quatre anys després del seu primer francès els Ponts Cardinals que també va ser llançat l'any 1997 en castellà amb aquest disc es portava el seu propi nom, Anna Torroja i apareixien de les onze cançons, 7 en francès cinc de les quals són inèdites, les dues restants ja conegudes del seu anterior disc encara que l'àlbum no va tenir gaire rellevància en el món de la música aquest portava un avançament del seu disc en castellà, «Me prier», era la cançó anomenada «Me basta con creer», un duet amb el conegut cantant francès Patrick Bruel, a més de la cançó, la versió en francès de «Corazón es curts», cançons com «Jarabé» i «Sueño», i una versió també de Cathy Denise, el tema anomenat al libre. cançons que ens arribaven, doncs, amb els dos idiomes a càrrec d'Anna Torrejana. Fins demà! més enrima unes de l'alses, com per exemple aquest llibre eh, que estem escoltant o aquell duet, que, com us hem comentat, en Patrick Bruel, la cançó nomenada de Quileadroa. Unes cançons eh, que es van completar amb una gira per diferents ciutats franceses, però que va ser, segons els propis comentaris de la cantant, el seu fracàs més absolut. Tot i això, el seu pas per França va ser el que li va permetre produir el seu següent treball. Sa vie, à dire merci merci à qui à quoi à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment on m'avait dit les hommes sont tous tingut avui un petit repàs per aquest disc publicat el 19 de novembre del 2001 a través de BMG Musicariola, el disc en francès segon d'Anna Torroja. El 2001 ens arribava aquestes interpretacions amb dos dels senzills que en podíem escoltar a través d'aquest àlbum i que avui també recordem a través de la sintonia d'aquesta càpsula musical que avui ens arribava amb Anna Torroja. Bona música i bons ritmes al vostre costat, com sempre amb Rafael Cordi. 的呀